او المعني باقيدنا اللغزه من ذلك من كائنات اوليه ضعيف المحركين وغليل الغالين ثم كان ذلك في ايين او يهمنين ذلك فمطوال كثيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وصليم تسليم كثيرا زاهروا قرر الله جل شانه ودعنا سلم صلى الله عليه وسلم وسلم الله صلى الله عليه وسلم كاجة ازيشاني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيك ويبيرويت بويتس الله اسنس قم بقبيازون شنمو اتمرتي وسنقوا مسلماني Allah, tebarku veta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznom študoni i koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga, subhanahu veta'ala, da ga sretnemo, a da on sad nama bude za dovoljno. E, poglavlje do kojeg smo došli je po, poglavlje Babu Nawakdil Vudu, to jeste hadisi koji će doći govori će o stvarima koji kvare, koji kvare abdest. E, Hafsi bin Hajar, rahmatullahi ha I ovom Jovon poglavlje spomenu hadise koji su vezani za ovu tematiku. Znati koji je vezani, vezani za tematiku, znači stvari koje je kvar abdesta. To jeste, znači kada kažemo stvari koje je kvar abdest, znači misli se na pojmove, znači kada čovjek ima, kada čovjek ima abdest, koje je stvari kada učini gubi abdest. To jeste, prestaje da ima, prestaje da ima, prestaje da ima abdest. Eh, kada u pitanju Ova tematika, odnosno, koje stvari ili koje radnje kvare abdest ili sa kojima se gubi abdest. Znači, odmah ovdje da znate da postoje stvari koje, su, koje kvare abdest po koncenzusu islamskih učenjaka. Znači, određene stvari po konsenzusu islamskih učenjaka, šta? Znači, kvare abdest. To je, na primjer, da kažemo izlazak, na primjer, mokraće, odnosno, mokrijenje. Vršenje velike nužde. Znači, tim stvarima se po koncenzusu šta? Kvari abdest. Znači tim postoje stvari koje ako čovjek učini, znači učinjajci se te stvar, da li se sa tim stvarima gubi abdest ili se sa tim stvarima šta? Ne gubi, ne gubi abdest. Znači ovo je jedno da kažemo e, podjela znači, stvari, znači na one stvari koji su prijedmet koncenzusa, to jeste iđma'a i stvari koji su predmet koji su predmet razilaženja. A samo im ko vidi, jer ono nekušu ovdje možda, da nije još tamo Nije niko je. Aha, ok. Dobro, e, također smo bilo već prije kazali da je Habs ibn Hađar, znači je bio šafijskog mezeba, znači iz sredbenih imama Šafije, no šafijsko, šafijskog mezeba i da hadise koje je navodi, na neki način možemo viditi i poglavlja, znači radosti od hadisa kako spominje, znači spominje shodno kako se spominju u pravnim, pravnim šafiskog šafiskog mezeba. Dobro, kada ospitam stvari koji kvarja Abdest prijenago što kao što inače to činimo, znači prijenago što počnemo tumačiti ove hadise. Znači da ću samo ukratko, znači stvari, znači rečimo nešto o tome, znači koje su stvari, koje su stvari, koji koji kvarja Abdest. E, kada ospitam stvari koji kvarja Abdest, kod ima me Buhariha rahmetullahi alejhi, e, ili stvari koje se spomnju Hanefijskom mezhebu, da kvarja Abdest su sljedeće. Prvo ono što izađe na jedan od dva otvora. znači kada se upotrebi ovaj izraz ono što izađe na jedan od dva otvora znači misli se znači na prednji ili zadnji otvor to jeste, znači u većini slučajeva znači šta znači mokrača ili ili veliki ili veliki izmet ili ili ona ili obavljanje velike nužde. znači sve što izađe znači na jedan od dva otvora znači to znači sa tim stvarima čovjek sa čovjek gubi čovjek gubi abdest Naravno, znači, već smo bili govorili u drugim predavanjima, znači, kada je u pitanju spirma, znači, tada je čovjek obavezan šta? Znači, tada je čovjek obavezan, tada je čovjek obavezan da se okupa. Sljedeća stvar, znači, još jednom ponavljam, znači, to učenjaci kaže ono što izađe na jedan od dva otvora. Znači, to izraz koji koriste pravnici. E, sljedeća stvar ili druga stvar jeste, jeste san. Znači, ono što kvari abdest jeste san. I zato je došlo u hadisu u kojem u hadismom se govori o meshu znači o potjeranju po i mislim da sam spomljal te hadise ali kaže znači da, da čovjek skida, znači da čovjek čini mes po mestovama kada učini malu veliku nuždu ili radi sna pa taj hadis ukaziva našto, znači da san kao san kvari abdest međutim kada bi se dotaknuli ovoga pitanja sada, ukratko samo znači pitanje sna Znači, naćete veliki broj mišljenja kod islamskih pravnika kakva vrsta sna ili koji san je taj koji kvari abdest. Pa jedan broj učenjaka kažu znači, da duboki san nije taj san koji kvari abdest. Znači, san koji je dubok. Međutim, što, što znači da čovjek ako uzme prvi san ili lahki san ili drijemrš, znači da to, ako čovjek malo zaspe, da to ne kvari da ne abdest. To je, na primjer, mišljenje u broju učenjaka. Kod imama Ebu Hanife, rahmatullahi hanehi, imama Ebu Hanife kaže da čovjek ako zaspe, znači osim, da kažemo da ga malufati dremež, znači da kažemo dok stoji. Mađutim kaže ako zaspe sjedeći, ako zaspe ležeći, ili sjedeći, ili kaže da je naslonjen na nešto, kada bi se to pomaklo čovjek bi pao. Kažu čovjek sa tim gubi abdest. I to je mišljenje jednog broja hanafijskih pravnika. Znači, još ponavljam, koji je san u hanefijskom mesebu kvari abdest? Ako čovjek zaspe ležeći ili sjedeći ili ako je naslojen na nešto, ako bi se to pomaklo, čovjek bi pao. Znači, na primjer, koja sada sam naslojen na ovo. Kada bi se ovo pomaklo, znači ja bi pao. Znači, kažu i u tom slučaju se kvari abdest. tim dosta hanefijski učenjaka odabiru mišljenje, a to je da ako čovjek zaspe na način da mu je stražnica dobro Tako da kažemo pritvrđena za tlo, znači da taj san nekvariablist. I to je također mišljenje mama Šafije. Znači mam Šafija kaže da san znači ako je čovjek dobro, znači bilo naslojen ili bilo da sjedi, znači ako je dobro, da tako kaže njegova sržnica za tlo pritvrđena, znači da to nekvari da takav san čovjeku nekvariablist. Zašto? Zato što kažu da san sam posebi ne kvar jabdest. Nač hadis, u hadis, u kojima se govori da sam kvar jabdest kaže kada bi sve sabrali, znači vidjeli bi da san, sam sam posebi nije taj koji kvar jabdest. Nego je san da kažemo mjesto ili moment kada se dešava na primjer da čovjek pusti vjetar. I tada se dešava a to što znači izlazak mjetra, znači smo mole sve što izađe na jedan od dva otvora, znači to kvar jabdest. Pa kažu sam radi toga Ne kvari zato što je mogućnost velika da mu to izađe ili, mu, znači, ili izađe. Znači velika mogućnost da se to desi ili se desi. Pa znači još jednom ponavljam, kažu, ako čovjek zaspe, znači da mu srđica bude dobro pritvrđena za, znači zatlo, tlo, znači u tom slučaju, u tom slučaju se nekvari kvari, ne kvari Treća stvar koju su spomenuli jeste da od stvari koje kvari abdest ukoliko čovjek ostane bez razuma, ukoliko ostane bez razuma, na bilo koji od načina, nači bilo da sedesi bil-iħma wal-ġunun, ili da čovjek padne unasvijest, pa ustane besna, ili da čovjek zadesi ludilo, nači naprimer da Allah sačuvaz, nači, kao bolest, usmijislu, nači, ukoliko sedesi da čovjek izgubi razum, nači, u tom slučaju, nači, to je stvar, to je stvar koja je kvari, koja je kvari abdest. Kod imamo Ebu Hanife, rahmatullahi alihi, ta konđer krv i gnu, i su so stvari koja je kvari abdest. Bajutim ovove, Uh, mjesto razilaženje islamskih učenjaka gdje se razilaze da li ove stvari kvare abdestilne. Kod bo evo, evo Hanife što da vam ponavljam, znači izlazak i krvi i gnoja i su krvice kvare abdest. Međutim, halefijski učenjaci kažu izlazak, znači u smislu, znači da ako se pojavi i poteče malo, znači ima šranu, pojavila se samo krv, nije potekla. Kažu to ne kvare abdest. Međutim, ako samo malo po, po, potakne, tako da treba da očistiš to mjesto, kaže u tom slučaju se šta? Abdest pokvario. Također, učinjaci Hanefijskog mizeba kažu da ukoliko čovjek povrati, pa kažu precizno ukoliko povrati punih usta, također, znači sa tim također šta? Znači, kažu također se sa tim gubi Abdest. Još jedna stvar koju učinjaci Hanefijskog mizeba kaže da se gubi Abdest, oni kažu da se gubi Abdest ukoliko se čovjek u namazu Na glas nasmije, znači ukoliko čovjek klanja namaz, znači ko ima ruku i seđu, znači što znači namaz ko ima ruku i seđu? Može li biti namaz koji nema ruku i seđu? Može, džanaza, znači džanaza, znači ne. Znači također, znači, evo, da kažemo džanaza, znači namaz ko ima ruku i seđu, ukoliko bi se čovjek na glas nasmio, da samo da mu je pokvara namaz, ko si učenjaka mu je pokvara namaz. Međutim, kod imam Ebu Hanife, učenjak Hanefijskog mezeba, također vam je pokvareni abdest i mora ponovo da se abdesti. I zato postoje dokazi, znači ima da su hadisi na tu temu slabi, međutim, znači da znate da je to omišljenje učenjaka Hanefijskog, Hanefijskog mezeba. Učenjaci Hanefijskog mezeba, od stvari koje dodaju, od stvari koje kvare abdest jeste da ukoliko čovjek dotakne ženu, znači sami doticaj žene, znači ukoliko čovjek dotakne ženu, kažu, Sad tim se, sad tim čovjek gubi abdest. I ovo je mišljenje šafijskog mezaba. I da kažem, ovo je jedno mišljenje koje je na neki način, da kažemo, poteško. Jer pogotovo, na primjer, rešava se kada čovjek obavlja hađu, kada obavlja tavaf, znači velika guža, desi se da čovjek dotakne da ženu. Znači, učenjac šafijskog mezaba kažu, ako bi samo čovjek dotaknu ženu, osim koja je mahram. Znači, na primjer, da dotakne majku, da dotakne sestru, da dotak, dotakne tetku, majkinu, sestru a znači, što ona kvarabdes. Međutim da dotakne ženu, znači to su stvari koje kvare, kvare. Abdes međutim, znači dotaknemo se dokaza koji znači ukazuju da ispravno mišljenje većine islamskih učenjaka, a to je da ukoliko čovjek dotakne ženu, znači da to ne kvari, da to ne kvari, da ne Također, kod imama Šafi ukoliko bi čovjek dotakao svoj polni organ, međutim imam Šafi kaže sa unutrinom svog dlana. Znači također bi se izgubio abdest. Evo je također predmet razilaženja islamske učinjaka, a to je pitanje da li doticanje polnog organa da li kvari abdest ili ne. Pa jedan broj učinaka kažu da kvari abdest, drugi kažu da ne kvari, da ne kvari abdest. Dobro. Prvi ideis koji je naveo Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alejhi u svom djelu Bulug al-Maram, kada je pitanje matematika kaže anan asib ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, qal ka ja'a lana as-si ibn Malik radijallahu ta'ala anhu daraka kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi ala ahadihi yantadirun ala isha hatta takhfiqa rūsuhum kaže ashabi Allahovog posanika الله عليه wa sallam u عليه posanika alaihi salatu wa sallam bi čekali yatsiu yantadirun ala حتى čekali bi da obave namaz hatta takhfiqa rūsuhum kaže seda knihove glave nebi počele da šta nebi počele da padaju Sve so, dok njihove glave ne bi počele da pada na se misli, znači misli bi se da bi malo zaspali, to jeste da bi uhvatio san ili dremeš. Pa kaže, thummaju salun, a zati im bi klanjali, to jeste ustali bi da klanjaju jaciju, wala jatavabbaun, a kaže, ne se, ne se abdestili, a zati im bi klanjali i ne se abdestili. Pa kaže Hafiz ibn Hađar, akhređu Abu Dawud, vasahahahu addara kutni. Kaže, je ovaj hadis, to jeste sa ovim izrazom, يقول ابو داود يقول في ردوستاني من غوثيينيو الدار قطني يقول واصلهم في مسلم أصلا ووغا حديثة يصحيحه إماما مسلمة تجني يصحيحه إماما مسلمة ناكما مسلمين يقولون خطادي يقول دائشوه انسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون يقول أصحابي الله وكبسانيك عليه السلاة والسلام بيزاسبالي أزاتهم بيقنعلي أني بيساشتا Ne bi se, se abdestila. Dobro, znači s obzirom da postoje, da postoje drugi hadis u kojima se govori da san kvari abdest, znači ovo ovaj hadis o, i ova vrsta dokaza su bili predmet polemike kod islamske učenjaka. Znači da li san, odnosno kakav san kvari abdest, kakav, kakav ne kvari. Ono što je dokaz, znači ono što je dokaz, znači što možemo poslušiti kao dokaz za ovom hadisu, jesu riječi NSA. Kada kaže ala ahdihi u vremenu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači zašto kažemo da je ovo mjesto dokaza do u ovom hadisu ili da je ovo srđ dokaza do u vremenu? To što bi poslanik sallal sallam istraju da je? Da, znači za to, je, znači, što je to bio čin, dobro, znači da kažemo ovako. Da li postoji hadis jasnog gdje se kaže da Boži poslanik alaihissalatu wasalam kaže spavajte, a zatim klanjajte i ne mojte sabdustit? Znači ne postoji. Niti da je poslanik alaihissalatu wasalam, ne primer, tako činio. Međutim, ovaj hadis kaže da je to pojava bila prisutna u vremenu poslanika alaihissalatu wasalam. I to kada se kaže da je bila prisutna u vremenu poslanika alaihissalatu wasalam, nam služi kao do Zašto? Radi ovoga što je? Znači sada rečeno. Znači da nije bilo ispravna stvar, poslanih a.s.s. bi uputio na ono što je ispravno. Ili bi došla objava koja bi ukazala na ono na ono, je, na ono što je, na ono što je ispravno. I zato ove riječi, znači ovaj termin kada se kaže inače, da znate kada se upotrebi u nekim slučajama kada se kaže Ala Ahdihi u vremenu poslanih a.s.s. a govori s određenom propisu i da se je činio, znači to Znači, učenjaci kažu da ima hukmul rafi ili hukmul mrafu. Znači, da taj takav izraz ta predaja ima stepen predaje koja je izašla direktno iz usta Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Zašto? Zato što je to potvrda ili prešućivanje onoga što je urađeno u vremenu Allahovog poslanika, sallallahu, u vremenu poslanika, sallallahu, alaihi, alaihi wasallam. Ovaj hadis nadvojbeno ukazuje na dvije stvari. I bitno da znate. Znači ovaj hadis jasno ukazuje na dvije stvari. A to je, znači prvo što ukazuje ovaj hadis, što se može razumjeti iz hadisa, znači indirektno, jeste da, znači san koji je dubok da kvari abdest. Znači san koji je dubok kvari abdest. Zašto? Zato što i samog izraza vidimo. Znači da se kaže da su spavali pa bi klanjali, a ne bi se abdestili. Znači što znači da tako kažemo da tu ima nešto. Nacijma tani kaversan zato što je opšte poznato bilo kod nje znači da san kao san kvari kvari abdest. I zato učeniaci kažu da ovaj hadis indirektno ukazuje na što znači da dubok je san kao san da kvari abdest. S druge strane isto tako ukazuje da san koji nije dubok koji je lahkeono kada čovjek malo drmne znači ono drijemaš znači da to da to ne kvari da to ne kvari abdes. Znači ne dvojbano, da kažem indirektno ukazuje na ove ovaj dijelove. Madjo kao što sam kazao, e, u uvodu, znači kod islamskog učenjaka, posto i govor šta? Znači posto i govor koja vrsta sna je ta koja kvari abdest. I znači ono što smo spomenuli što je mišljenje imama Šafije i imama Ebu Hanife, jeste da ukoliko koliko čovjek i mišljenje u Hanifskom mezhu preciznije da u je čovjek ono što je kod njega granica, da u koliko čovjek kod nje, u se sedeset da čovjek zaspe ili žena, znači ada je stražnica dobro pričvršćena za tlo da u tom slučaju znači san ne kvari abdest. jedan drugi broj isamskih učataka pak su rekli da onaj san koji ne kvarabdes jeste samo lahki san znači ono kada čovjeka mehvati san do boko ukoliko bi se slo da malo zaspe znači u tom slučaju nema u tom slučaju nema zapreke znači nema zapreke da klanja a da ne uzme da ne uzme abdest drugi hadis koji spomenu Hafiz ibn Hader rahmetullahi alejhi ovaj hadis spomenu e uh, Ovaj hadijs osnovi govori o istihadi. Znači vidit ćete sada, ja ću citirat hadijs, znači govori o istihadi, odnosno istihazi. Znači šta je istihaza? Istihaza je krv koja izlazi iz žene, a nije krv hajza i nije krvni fase. Znači žena, znači kada postane punoljetna, jer da kažemo, znači punoljetna žena, znači imaju stvari koje su specifične za ženu, znači koje muškarci nemaju, A o tih stvari jeste, znači da žena znači, ima mjesečni ciklus. Jel nešto što se zove hajz. Znači, term, e, kuransko, sunetski, pravni termine hajz. Odno što se, se kaže kod nas hajz. Dobro, e, znači to je nešto što žena jel tako ima znači svakog mjeseca. Dobro. Također, pojava koju ima žena, jeste da poslije poroda, znači ima krv, koja izlazi, koja se zove kako? Koja se zove nifas. I hajz i ima imaju svoje propise. Znači, žena kada je u hajzu i kada je u nifasu, tada tako neće klanjati, neće postiti, pa će poslije toga šta? Da postiti. A neće? Neće naklinjati. Dobro. Međutim, postoji sada stanje kod žene kada izlazi krv, znači, kada izlazi krv, međutim, nije ni hajz ni nifas. Kako se to zove? To zove istihada. Znači, to se zove istihada. Znači desi se, znači na primjer da žena ima, na primjer, menstruaciju, ima haiz, očistih se i poslije toga dan, dva izađe, ponovo se pojavi krv. Znači ta krv koja se ponovno pojavila nije krv hajza, nego je to krv čega? Znači ta krv koja zove, zove se krv isti hajze. Dobro, šta to znači? To znači da e, ta krv ima propis, jeste, znači da ona ne sprečava obavljanje namaze, niti obaveznost namaze. Ukoliko se desi da to izlazi kod žene, žena žena bo obavezno da dakla, klanja. Međutim, nekada se desi kod žena da to izlazi bez kontrole. U stvari, to u osnovu izlazi bez kontrole i ne kontrole samo. I radi tije pojave došlo je više hadisa, mada će kasnije ponovo Hafz ibn Hađar spomenut ove hadise koji govore o hajzu i nifasu, znači, kojima, u kojima se govori, znači, u kojima se govore hajzni on, e, poglavi gdje spomenut hadisu o hajzu i nifasu i poglavi istihazi. Jel u redu? Dobro Međutim, e, وضع حفظ بن حجر سبمينوها حديث از ادنو غرازوغا ناچه باش اودي تصديرت حديث باش مويد زاشتو غا يسبمينو كاجه پرنسي سعديشة رضي الله تعالى عنها دا ركلا دشلا فاطمة بنت أبي حبايش دا دشلا فاطمة فاتيمة بنت أبي حبايش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دا دشلا الله مبسلينك صلى الله عليه وسلم انكازل او الله مبسلينك Inni mratun ustahadu fela adhur. Kaže Allah uposlanči, sam žena koja ima istihadu i ona mi nastaje. Znači krv mi uvijek teče. Kaže fela adhur. I kaže nikako da se očistim. Pa kaže efe eda ussalata. Pa li ja ostaviti namaz. To jeste šta? Znači ova žena je znala da žene kada se pojavi krv da žena tada šta? Neće kranjati. Međutim vidi da je izašla, tako da kažemo iz običnog, znači ili običajnog stanja. Zato što je kod žene, znači hajs traje koliko, znači še, sedam, znači je osnova nekada traje. Kod neke može krajiti kraće, kod neke može krajiti duže, Mađutim postoji kada izađe iz tog normalnog. Pa ona je došla, zato što je znala da hajs sprečava da je u tom stanju ne može obaviti namaz. Pa kaže Allaho poslaniče, očul i da li ostaviti namaz pač kaže Allahu, postanika alihissalatu wassalam, la, ne, nećeš ostavljati namaz, innama dhalika irq, va lejsa bihajd. je to je irq. Irq, znači, osnovi vena. Mađutim, hoće da se kaže, to je krv iz vene. Satim, hoće da se kaže, aludirajući na što? Znači, da, tako da kažemo, da izvor krvi od hajza, i krvi stihazeni ista. Znači, krv hajza ne dolazi isto dakle dolazi pa i krv istihaze pa kaže fa iza aqbalat ki fada'i sala kaže kada se pojavi haiz onda prestani sa namazom واذا ادبرت anki dam. A kaže kada prestanete haiz znači između ostalog spomnite se kako će žena znati to znači da se i sada krv ne seni kako znači žena će stati فجي ويند كل كوبيچانو دايما هايس بو سيتو غاجي سيوكوبا دي پاماكردانا سايو كردايدي كاجي پكدا پرستاني ثم صلي باكاجي كدا پرستاني هايس كاجيتي سيوكوباي كر كاجي ازاتيم كلانجاي اجي ازاتيم كلانجاي ناتشي دوشو او دروغي ماديسمان پاماكرداتي تچي ماكرداتي تچي كر كاجي اولي kazahal al-bukhari akazima bukhari som sayho spomeno summa tawadda'a li kulli salatin azati imsa kazha abdesti za svaki namaz zatem se abdest za svaki namaz dobro ovaj hadis govori o Ne nego zato, znači, želeći da kaže da sve ono što izađe iz jednog od dva otvora, da to kvari abdest. Znači, sve ono što izađe na jedan od dva otvora da to kvari, da to kvari abdest. I znači, stihaza koji stihaza, znači, u osnovi kvari, znači, kvari abdest. Iako je neobičajna, iako je neobičajna pojava. Iako je neobičajna pojava. E, dobro. Ovaj sad hadis, znači žena, postoje sad propise, o tome ćemo govoriti žena kada je u stihazi, o redu, znači postoje propise. Znači uvijek teče krv kako će klanjati. Znači u osnovi će klanjati kada nastupi namaz vrijeme, znači očistit će stidno mjesto, zaštitit će stidno mjesto, abde će se i klanje se pa makar da krv, maka krv da ide. Dobro, da li iz ovog propisa ili iz ovih hadisa možemo uzeti ikakav, ikakav propis koji je vezan za muškarca? Ako mu šta? Dobro, recimo posle odnosa Ksov i posle mu peć Dobro, dalje? Ako ima radu pa mu teće. Znači, posle, a šta ona je dobro, uglavnom da skratim. Znači, iz ovoga hadisa možete uzeti ili uzima se propisa vezani za muškarci. Međutim, o tome ću vam A to je stanje koje se zove sahibul odr ili sahibul Znači, to je pravni termin koji se ne znači. Znači, kod nas se kaže sahibu uzor. Znači, ukoliko čovjek bude sahibi uzor, ovako će postupati. Šta znači sahibi uzor? To znači da kod čovjeka po, postoji pojava, koja, znači, znači, da postoji kod osobe pojava, gubljenje abdestane kontrolisan. Neprirodna pojava. Neobičajena no pojava. Na primjer, da se desi, na primjer, da čovjek nekontroli sanu, iz njega izlaze, na primjer, vjetrovi. Ili, na primjer, kod sebe ima ranu iz kojoj uvijek teče krv. Ili, to se dešava poseban kod stariji ljudi, na primjer, iz čovjeka, ne izla, iz čovjeka izlazi mokraća nekontroli sanu. Ili, da kažem, makar kod žene, jel u redu. Znači, kak je, kako se zove ta osoba? Ta osoba se zove sahib uzor. E sad, ovdje ova ove osobe sa nego postoje je dvije vrste. Potom ćemo govoriti. Znaci uzor ili opravdanje koje ima svoje vrijeme. Je čovjek opiljke zna da to ima svoje vrijeme. Jelo u redu. Na primjer čovjek da kažemo zna na primjer kada se pomokri da poslije toga pola sata mu ili 15 minuta neće stati, neće stati mokreće. Ili žena na primjer zna određeno momentu kada ju se pojavi da će sljedeći pola sata znači šta Znači teču krv. Znači to je prvo stanje. Kakav je propis ovoga? Ako čovjek zna i ne može kontrolisati, to se kaže muvakkat ili gajro muvakkat, ako je određeno vremenski, znači shodno čovjekovom znanju, u tom slučaju je čovjek obavezan da sačeka to vrijeme, osim ukoliko se boji da će izaći na masko vrijeme. Jel u redu? Ukoliko se boji da će čovjek, da će izaći na masko vrijeme, čovjek će obaviti pa u tom biostanju. Međutim, ukoliko se desi da je tako, da je ta pojava kod čovjeka nepoznata da čovjek ne zna koliko ćemo znači šta znači na primjer kada će mu izati mokrača kada neće? znači salacija sa nusacči od iskustine dan podar iz rada znači ko što ima osoba znači u tom slučaju koliko čovjek ne zna znači odmače da kažemo znači oprastitno mjesto apdestice i znači kvanjati pa makar da izađe to, pa makar da to izađe iz čovjeka znači, ćemo govorit, znači ovo meči na govorit da čovjek san koji su kazali spomenuli sami učinjanci Znači, ukoliko čovjek zna kada će mu prestat i ukoliko čovjek ne zna kada će mu prestat. Međutim, znači, kažemo ovdje, znači, da je radi Da je, znači, radi ovoga Hafzi ibn Hajar spomenuo, spomenuo šta? Znači, spomenuo ovaj hadis. Sljedeći hadis, koji okay, je spomenuo Hafzi ibn Hajar, je hadis ta koje takođe zabilje žinima Bukhari i Muslimu. A da je radi Allahu ta'ala anhu Ali ibn Abi Taliba da je rekao كنت رجلًا مذّاءً بيوسم شبك مذّاء نتيجة شبك إز كي يجي منغو إزلا زلا كوشتومي كاجه ممزيّة ناربس كوميز كسة تو كاجه مذيّن إلي مذيّن فكاجه فأمرت البقداد إبن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فسن كاجه نريد يوم بقداد إبن الأسود ناكي درغو مصحابو دا پيتا بسانيك عليه السلاة والسلام بقى يبيتاو فايركاو فاقال فيه الوضوء فايركاو ناكي ردي توغات ربادة سابدستي ودرغو رواية تساكا جي فاستحييتو أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته منه كا جي بساني سستيديو بسانيك عليه السلاة والسلام radi položaja njegove čerke kod mene. Znači ko je? Ali ne bi tali bio ženio koga? Fatimu. Čerku Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, bio je poslanik, alaihi salatu wasalam, zet. Međutim, bio je čovjek kojim je izlazila mezija često. Znači šta je mezija? Od stvari koje izlazi iz čovjekovog polnog organa isto nešto što se zove mezija ili rekao sam se medjun ili medijun. Znači, to je tečnost koja izlazi prilikom strasti. Znači, kada čovjek osjeti strast, ono što poslije strasti izlazi, zove se kako? Zove se mezija. Znači, dosta ljudi misli, znači, dosta ljudi misli da poslije toga čovjek treba da se okupa. I znači, došlo u nekim predajama da je Alija radijallahu ta'la'anhu tako mislio, da se kupo. Pa da onda da pita poslje nikanih, sada se. Znači, dosta ljudi misli, znači, to znam zato što ljudi pitaju, Dođe i pita i kaže, misli, treba li to ja sam? Kaže, mislim, ja sam posle toga kupo. Znači kupanje, posle izlazka sperme. Međutim, posle izlazka znači, tečnosti koja dođe nakon pojave strasti, postoje jedna druga vrsta tečnosti koja je zove vedija. Znači to je tečnost koja izlazi iz muškog polonorgana nakon, na primjer, napornog mokrenja. Znači sluz koja je izlazi nakon napornog mokrenja, zove se vedija. I u jednom i drugom slučaju je potrebno da se uzme šta? Abdest. Koliko dojaci još ima? 10 minuta. 3-4 je sad vakitija kod koga? ko te z. 14 e? minuta. 14 minuta. Dobro, napomenite mi kad bude 5 minuta. U stvari 5-6 minuta, 6-7 minuta. Dobro. Uglavnom, znači to je što izlazi nešto posle strasti, mezija. Pa kaže Ali ibn Bitali, pa sem se stidio da upitam poslanika, a.s.a. to. Zašto? Da pita poslanika, Znači, a njegovak čerkom je žena, znači to je stvar koja je, tako da kažem, intimna. Mađutim veje za ono je, znači, on se obračal, kak pitao postanika, alaihissalatu wassalam, ubratio bi se, znači, svom puncu, ili da kažem svoj tasbini. Pa kaže, pa me bilo stid. Izvoga se vidi, da je stit pohvalan. Mađutim ne treba da čoveka spreječ od izučavanja, od izučavanja vjere. Pa kaže pa sem naredio Miqdadu ibn al-Eswadu da pita posanika alaihissalatu wasalam. Pa, pa, pa je kaže, je pitao Allahovog posanika alaihissalatu wasalam, pa rekao da se poslje toga šta? Da se poslje toga, toga abdestio. Dobro, ono štislamski učinjaci, znači iz ovog hadisa spominju dosta povuka i poruka. Znači što je vezano za fikl i što nije vezano za fikl. O stvari ko je vezano za fikl, znači iz ovog se znači vidi, znači da mezija, kada izađe da je potrebno, znači samo šta, znači to je neđaset i potrebno da čovjek opere, znači mjesto ili dio polnog organa na koje je to dohvatilo i poslije toga da se čovjek abdesti. Znači to su dvije stvari koje su potrebno. Drugima drugim hadisma je došlo, neka opere svoje stidno mjesto, to jeste svoj polni organ i neka se abdesti. Pa svi tu učinjaci razilazili da li treba cijelni polni organ, znači ispravno je samo mjesto gdje je dohvatila taj neđasa da opere i da se abdesti. Znači, po koncenzusu nije obavezan šta, ni obavezan da se okupa, nego je obavezan samo da se abdest i to je stvar samo koja kvari šta, šta? A, šta, abdest. Znači, to je najbitnije, znači, da znate iz ovoga, da znate iz ovoga hadisa. Međutim, učenjaci su iz ovoga uzeli još drugi pouka i poruka, pa kažu od stvari koje se može zaključiti iz ovoga hadisa jeste da je dozvoljeno čovjeku da danje nekome puno moći ili da pošalje nekoga, da pita pitanje za njega, da pita pitanje za njega. Međutim, kaže ukoliko je ta osoba povjerljiva. Znači, zašto? Zato što je u osnovi obaveza čoveka za neku ustvar od vjera i koja ne zna da za to pita. I zato vidjeli ste iz pretvornog hadisa, hadisa Fatima bin Ebi Hubeyš, kako je došla Allahom poslaniku, kaže Allahom poslaniće, znači uvijek mi teče krv, hoće li ostaviti namaz ili neću. I zato često puta sam govorio, spominio govor učenjaka, tačnije koliko se sjećan, to je govor Ibn Hađara, gde kaže da nije da priđe nekog dijela, dok ne zna propis dok ne zna propis tog, propis tog, šta? Propis tog djela. Zatim, ono što se iz ovog uzima, jeste, znači, da se uzima edeb ili lijepo ponašanje kada je u pitanju odnos prema ta zbini. I konkretnije se misli na spominjanje iz intimne stvari, znači, između muža, između muže i žene. Što znači, na primjer, da čovjek, znači, spominje bilo kakve intimne stvari, na primjer, pred ocem od svoje žene, znači, pred puncom, pred bratom od žene, pred šurama i tako dalje. Zašto? Zato što da je znači, priroda čovjeka da postoji čovjekova ljubomora prema njegovoj rodbini. I sada dođe neko pa makar, znači koje znači da kažemo u bračnoj vezi da spominje neke stvari koje su, znači nisu stvari, znači koje su lijepe i koje su koje su pohvale. I učenjaci kažu ovde, znači da čovjek mora imati edeba u spominjanju tih stvari pa makar bila potreba za tim. Pa kako tek onda ako nije potreba? Znači ovdje je tekako bila velika potreba radi čega? Radi dolaska do saznanja o propisu. Međutim, kako je tek onda, ako nije vezano za potrebu, ako nije vezano za... I zato znači, znači spominjanje intimnih stvari i postavljanje pitanja iz ovih stvari, znači čovjek mora da se drži adeba. Znači način na spominjanje. Jer ovdje znači, e, kako da kažem, znači dosta ljudi, znači e, mnoge stvari, mnoge intimne stvari čovjeka su njegova Na Naprimer... Da kažemo, e, pogotovo kada je čovjek u bračnoj vezi, znači kupanje odnosa, kupanje žene poslije hajza, e, stvari vezano za meziju i tako dalje. Ti propisi su šariatske propisi koji moraju da se znaju. Znači toliko je na primjer propisa vezano za, znači pojava na primjer kod žene Haiza ili infasa, znači pojava na, e, propis namaza, propis posta i tako dalje. I čovjek ne smije da ostavi govor o tim stvarima radi Da kaže, vallaj, razumiješ li, znači kako će spominjati znači stvari koje je hajz, znači stvari nifaz, znači da li doticanje ovog hvale, znači to su stvari koje je potreba. Međutim, u samu tome, znači da čovjek vodi računa ili načina i o edebu, da ima edeb i priliku postavljanja pitanja kada to pita i također kada odgovara i također da kažemo šta, znači kada, se, znači kada se o tome, kada se o tome šta, kada se o tome, kada se o tome govori. I zato, znači Allah vas nagradio, znači čovjek mora, znači da vodi račun o tome da se ove stvari ne zapostavi, govor o ovim stvarima. I također sa druge strane, znači da ne bude, da ne ostane stvar o kojoj se, o kojoj se ne govori. Dobro, ono također, e, na što ukazio ovaj hadis jeste da mezija kao mezija, znači da je šta, ili čista, nije čista, znači ona je, ona je neđaset. I zato je došlo, zato je došlo u hadisima, znači zato je došlo, na primjer, u sahihu imama Buharije Taubba, a zatim se kaže abdesti se i kaže operi svoj polni organ to je se prvo operi svoj polni organ pa se onda abdesti, međutim reksmo učinjali su spominjali da li se iz ovog izraza i neka opere polni organ da li se uzima cijelo stidno mjesto da opere ili ne cijelo stidno mjesto, međutim ispravno je znači samo, znači onaj dio što je dotakl dotako mezi jer on ne je džasa da je čovjek obavezan da opere a znači ono što je drugo A posjetoga toga druga, druga stvar jeste da je obavezan šta? Dači da, da se da je obavezan da se abdesti. Također uh, od uh, stvari koje učinjanci uzimaju iz ovoga jeste znači uh, koji spomenju vezan za ovaj propis, znači ukoliko bi se desilo, znači da mezija padne na način odnosno kako se otklanja uh, kako se pere mezija, znači jeste da se pere vodom. Dači da se pere, mudu mor se lezkerat. Znači nije dozvoljno da se, na primjer, neđasat mezije otkloni, otkloni papirom ili, na primjer, kamenom ili sa nečim za razku od, na primjer, nakon što e, čovjek obavi veliku ili malu, veliku ili malu nuždu. Znači, doće kasnije da postoji nešto da zove istinđa. Znači, termin koji zove istinđa. Šta znači istinđa? Istinđa znači, znači, pranje poslije velike ili male nužde ili čišćenje poslije velike ili male nužde. Znači, čovjek je obavezan da se očisti posle velike ili male nužde. Međutim nije obavezan, nije obavezan da to očišćenje bude da bude vodom. Dakle znači, i posle male i posle velike nužde čovjek može da se na primjer očisti kamenom. Dakle znači, u današnjem vremenu znači to kažemo papirom. Međutim također znači bolje mu je, bolje mu je znači da to ne koristi, da koristi vodu. Međutim neko može reč analogno tome, isto tako kada se pojavi mezija, da li je dozvoljeno da se odkloni na takav način? Dakle znači, odgovor ne, nego mora da se mora da se opere. S druge strane, također ukoliko bi e, mezija dotakla čovjekovo, dotakla čovjekovo tijelo, znači u, u stvari ukoliko bi dotakla, da kažemo, čovjekovu odjeću, znači da li mora da se opere vodom ili može da se poprska. Znači zato što je došlo da se neke nečistoće, ako se sjeća, to smo spominjali, da mogu da se otklone, znači da čovjek poprska po to mjestu. Naprimjer da se desi da mezija dođe na čovjekov na čovjeku veš. Znači, neki misle da uzme čovjek da poprska da je to pranje, Ne, nije to pranje, Znači, ako neko mjesto zate, dotakne nečistoća, znači obavezan je, nije obavezan čitav u košli da opereš, nego samo to, to mjesto da opere Znači, možeš počest mi ili saviješ vode, to mjesto gdje je došlo, na primjer, na džasa, ti znači, opereš ga. I gotova stvar je u redu. Međutim, jedan broj islamski učenjaka uh, poslodređene nečistoće koji su došle kako bi olakšali ljudima, Znači otklanjanje može da bude da čovjek poprska, da čovjek poprska vodom. I o smo govorili na primjer dijete, muško dijete prije nego što počne jesti hranu. Znači muško dijete prije nego što počne jesti hranu, koliko bi se desilo, da se pomokri ponačem, znači može čišćenje toga da bude, kao što kaže e, veliki broj islamskih učenjaka, da bude, bude da čovjek poprska vodom potome. Također jedan broj islamskih učenjaka kažu da također mezija sa odjećem može da se otkloni tako što će se poprsk oprskativodom. Međutim, جمهور, ili mišljenje većine jeste da je obavezno, jeste da je obavezno da se opere Ino, mastad, i na umećmo stat pa ćemo išala italala radi vremena sada put nastaviti, nastaviti da govorimo, možemo se vratiti do takmići uh, ovog hadisa. Međutim, ovo su uglavnom znači pouke i poruke koje su vezane koje su vezane ovaj hadis. Allah te barekuta taala molim nas bismillah wa sallallahu ala muhammad wa ali wa sahbi wa sallam wa sallamta se men katira. Bi ana salafi ala kitab